gaur negozio digitalen garapenerako proiektu orkesten dugu, baina niretzen zait gaurko protagonistak zuek saretela, lekukoak ba, proiektuen arduradunak zuek amaika proiektu hauek esan bezela, eta argi dago, ba, bidazoa biziriketikan urtea daramatzagula matzagula ba, ekintzaile zuzendutako ikastaroak, eta jarduaren ekintzak e, prestatzen antolatzen, eta azken finean, ba, aipatu den bezala egun Berrogeita mabost, enpresa berri esatebaterako, teundin unrogeita mabost, lanpostu sortu badira hemen bertan, baiaran, e, 2000 mabosteko datuakin, ba, espero desagun, ba, lan unia esker, gehien bat, e, gure bultzaldi txiki jorrekin, aldugun naurrian egiten ditugun ekintzekin, baino gehien bat zuen eskuertzoan gatik ba, lan hori behar degun denak, behar dugun lan hori ba, lortzea eta proiektu guzti hauek aurrera teratzea